Det är inte jag. Vem ska börja? Vardå? Hej och välkomna till Pubertetspodden med mig Oskar Magnusson, Jonathan Tengvall, Erik Olby. Erik eh. Eller? Jag glömde bort det rätt Vi sitter här hos Erik Olby. Oh. Det här är avsnitt tre. Alltså, Sluta som slu ett slu slu eftermåndet, giftfullt. Och här hos Erik Olby så är det väldigt solnäget. <laughs> Vi sitter jag. ute på balkongen. Men det är skitskönt. Det är ofta det är samma lås vi ligger ut nu. Den andra maj. För fan. Alltså du har sett ditt hår. Jo det sticker upp där. Det är världens Ja. Men ni vet om ni inte laddar ner den idag så vet ni att det var den här som var så jävla bra väder som man kunde gå i t-shirt med. T-shirt och hår köra på mig. Oskar har tagit av sig sin tröja. som är en riktig jävla douchebag. Ja. Jag har sittit i som Erik kan på men Det är skönt. Jag inte du hade... Någonting att börja med. Ah, ja. Ska jag börja. Ja, ah, jag ska börja. Ja, men du hade nån bra ja, standardgrej i alla fall. Stundut vad då? Jag var det för intressanta pärlarmbandar äh, Pärlarmband, pärlarmband? <laughs> gjort dem själv med sina pärlor och såna pärlor som hon har på dagis. Ja. Jag fick det av äh, mammas dagisbarn. Fetten. Uh -huh. Precis, intressant. mamma kom hem med det en dag och sa så "Ja, ah, det här var någon jag vet inte vem det var kom då hade ja, någon det var unge mig. som hade gjort det till Malins <laughs> pojkar. Varför inte jag? jag oh. Varför inte jag som barn för som liksom ger med mig mejs och jag känner att mor ska jobba Ja din morsa morsa farsa, eller är det farsa jobbar min säga. Ja men jag borde få någon tid. farsa han... kommer här med snus i sig. <laughs> <laughs> ja, <det> är <laughs> han är så. Det gör va? Ja måste jag vänta ja, bara lite låt. Statistik, statistik, <laughs> statistik. lärare slash Ja, ja, som det är någon som bara... Du var en sån jävla gul finne på din äldre. Det är, är oroligt. Ja, det var ju sån... inte? Det var en sån där valborgsdagen. Valborgsdagen. Mästsvafton. Ja, valborgsdagen. Mästsvafton. När han vaknade och så, så skulle jag bita mig såhär. Läppen på att klia. Och, oj, oj! Då går han alltså till spegel var en finne. Åh, <laughs> oh, nej! av oh, ett upptäckte igår och då oh. en under foten. Okej, okay, jag vet det. Snack? Det är ickeligt. Den kan ju klämma sen när du går så bara splosh. Ah oh, fy fan nice. <laughs> men vad är efter London? Jag har varit i London så bodde vi på vandra hem och jobba. Oh, Nej, jag bara, var nice? as ja, nice ända tills jag kom hem och upptäckte att jag fått en våt under foten. first the water or Nej, det är ganska <laughs> nytt. Men, men, men det är ju var Det bara, jag hörde lite att det var mysigt där. Alltså. Det är mysigt London. Är, jag tror ni det regnade eller? Vad säger ni? Varje oh. dag regnade. <laughs> Ja. Och sen så kommer den till det här. Då uppskattar Sverige va? Ja, det här... men det var verkligen så sån Första dagen bara, ah det regnade i London. Ja. Ha vad roligt. Sen så andra dagen bara, ja. ah okej. Okay. Så bara det är, det är inte kul längre. Det är inte kul längre. Ja, det är ett nationellt prov i morse. Åh, oh, vad intressant. Jag förstår för mig. Jävla tungt. Du gjorde en, ja en jonte. Ja, men jag... jag det Jag ni har ju sett i min mobil, fast jag kan förklara för de som mm. lyssnar. Det är, det är en eh, Sonne Eriksson. Det står så här. P1i. om ni Har Google tillgängligt? p 1 i. Den är man kan den vara och i Det ser ut som en iPod Nej. Vad Nej, det är fyra en åttondel så liten till ytan som typ och så är den. Det är inte Erikst, det är inte så inte som Erikst telefon. min telefon är värdelös Ja, det är min med Alarmet ringde ju inte. Jag hade påverkad liksom när jag skulle gå till bussen, när jag skulle gå upp och så ringer inte alarmet Nej. Nej. Men jag det. Jag, jag, jag hade dissekera. Men gör det. Nu står det upp här. Jag. jag skulle dissekera hjärtan och så. Alltså. Jag skulle dissekera mig själv. Med vänster. Jag skulle, jag, jag med vänster sättet att gå. Du vänster hände. Oöverlevande. Oöverlevande. Oöverlevande. Det är så ju är det kan jag se bara jag gjorde det med vänster. <laughs> så bara attityden visade bara, "Åh, alltså det är bråttom, men det var ju liksom få lyckligt. Jag är ja, jätte jätte på ja. Jag gör det med vänster. <laughs> <laughs> men, och då ska är det just visas free grenades was that. Höger hämt vänster fot då på bandygalen alltså. Ja, lite crazy så att du vet alltså. Lite crazy ja, så där utan tveja. Jiffan. Det är så. Det är så. Ja ja, jag inte vad ja. var du hade? Jag kan uh, det som jag tänkte på idag faktiskt, jag och mina kompisar eh, om väskor. Olika sorters väskor. Vad vad är det optimala innehållet där för en vissars väska? Ja, ja jag för det var en snubbe som sa att här fan jag vill ha portfölj det är så jävla coolt att gå ut i med portfölj. Man ser viktigt. Och då är det ja. så här, Men vad, vad ska man, man ha Vad ska man ha i sin portfölj för papper. att matcha? Bara papper ja. eller kan inte ha i något annat? ska det så här inte med mjukspickser och så här. Det portfölj. Ja, portfölj det ser jävligt dåligt ut det jag, inte. jag kommer aldrig någonsin kunna ha en portfölj. Nej, men vet du, jag det men det, är, ås, det ser det ut att du går runt med så här så här loderväska och kostym det är svag. Ja, men man kan inte göra tvärtom. Nej. Loderväska var, var, för... var en loderväska. Jag typ en trasig ryggsäck. Jag vet inte. Mm. <laughs> <laughs> en avlikis väska liksom. Ja, som ja. Där, ja. <laughs> det där gjord ry för att köpa alkohol. Ja. Det är ryggsäck. Det är så här, det är som att ungdomar som så här har varit typ på platta. Ryggsäck. Uh. Nej men ryggsäckar det brukar vara för sorts ryggsäck. Det, det, det liksom. jobba kläder har man i en ryggsäck också. Eh <laughs> <laughs> <laughs> Hello? Mellanstadiet. Ja, men ne nej, jumpa på sig sådana här. Ja, ju, ja just det. Killen som gick en min klass i på för, förra året. Han hade ju en sån och hade sina skolgrejer. Nej, jo. det ska jag vara. Stod namn på den också. Jag, jag, jag, jag, jag tror inte sig. det var hans. Det är här rämma som man drar åt. Sen såg ut som dröv på längst upp. Mm. Mm. Men det var sådär skrunkligt. Sådana, jag har inte att köpa skor i På riktigt. Det är asnyggt. Killen i klass har har skorna i. Varför har ni inte skorna på fötterna för? Ja men det är så då löpardoy typ ja, ja men in det in. kan man få och så, dra, och så har han det i väskan så han Går ju inte, ja. runt. Går ja. inte runt med det typ. utanför <laughs> yeah, Fläskösterna löpardoy ja, eller hur? Jävlar vad snabb jag är ja, Man vill ju inte gå runt såhär med runt halsen <laughs> eller Det är inte ju fan det typ. swag Knyta sina skor och ha en halsen <laughs> ja. Inte fasta med sina Det ska jag göra alltså som Erik, jag skulle det är påminna dig ja, Jag skulle påminna dig om något innan jag bort det. Sluta Den ja, dig på tutten, för fan! Vadå? Du drar sig i sin nippel. Jag ah, men, jävlar obehaglig. Nej, men jag, jag är jag Det är ganska behagligt, det där ska jag göra. Så. Men jag vad jag hitta Jag hade ju massor med grejer. Det var ju den här med väskan. En med men portföljen, då ska man också så här med den armen som man inte har portföljen i. den ska gå så här framåt i ibort. Ja. Oh, och den, den ska... armen som man har på portföljen i. den ska de inte rak. röra sig alls, Aha. den ska vara rakt ner. Den tar alltså den andra armen marscherar så här helt galet. Jag så säga typ framåt i 90 grader. Ja, och sen ses det var... bakåt till 90 grader. Om säkert... man får bara ha papper i väskan. Då ja. skulle det se ut man gjorde det tvärtom liksom bara körde så här väskan, väskan. svängar fram och Det går inte. Det är för viktiga papper där i. Man skulle ju Man skulle ju äh, se äh, sluta avtal. För med viktiga med, så viktiga papper. Här... Ja, inte ni. på vapenavtal med Saudiarabien och sånt. Ja. Men väskans aerodynamik är ja. jordfett exempel. Liksom... Den ska skära igenom luften Ja, Den är spetsig i ja. ändarna så alltså, det går bättre så. Vad heter det? Strömlinjeformad portfölj ja. bara. Går och kasta med Men också, vad, vad för frilla ska man ha med vissa? Du måste ju ha slick. Ja, eller hur? Vax. Eller, lagt ja, vax. En ryggsäck. Då ska du inte ha vax i. Jo, då, ha... ja, då kan man ha vax, men då får du inte mm. ligga på sidan. Då måste man ju ha rufsigt hår. Ja, eller ha rufsigt hår. Eller ja. icke-vax. Ja. Min, min frilla passar inte till någon jävla väska. Så. Nej, inte din en väska heller. Mm. Jo, vänta. Nu ska jag tänka du att du har lite den här just en bivack. Nej, den de, är är de, alltså. de, kan Biber. ha en så här en liten liten, mm. liten sketen ryggsäck. Jag anta, jag tar oh, så, oh, oh, så så Som sån sån för plats någonting i. Nej. Smörsätt <laughs> en handväska <laughs> <som en laughs> ja, plats på platsen på bilen. Jag är bange på den alltså. Ja, men du skulle kunna passa till imprisyr. Jag, jag, jag behöver en ny väska alltså. är får sönder. Det fyller ju snart. Ja, det ska Ja, det är bara 18. <laughs> ja, då det det. ska det också? <skratt> <O> <skratt> du också. Ooh! Nej! Nej, du är inte 18. Nu är du 20. Nu ska du inte mobbla dem som inte är 18. Vi kanske har viktiga lyssnare som inte är det. Alla som är under 18 går och skjuter sig själva. Ja, eller Så har bara Då går samhället framåt. <skratt> Vilken bra grej. Ja. har vi med. Oskar, har du något? Ja, jag har. Uh... Om man skulle säga, det är som man toppar lag, du vet. hur ja, ja. Typ BP har 180 stycken lag som är alla bästa. bästa. Tränarna som ja. så här, vi toppar att i ja. bästa laget. Tänk om man skulle säga toppar. Hon är inte petan Han är så här, sju år och typ, börjar gråta. Petas ni egen du är för dålig, Ola. Nej, så är han på att de spela, det vet du. Det är grundregeln. Det, det är strånregeln. Helst ska vara lagkapten också. Allt <laughs> tjock <Abusha> och dålig. <laughs> uh, nej. Uh, to <laughs> men toppar. Jag vill bara såhär förklara så toppar, men... Ett land, såhär, ett land så alla <laughs> toppa länder som, ett land som, alla länder som alla som finns så vet. Ja. Varför eh, vi alla är så här manga annan annor med intresserade eller hur? Ja då. Känns det va? Har du det skött? Allå. Ja, det är <laughs> Det är gött. Nu kommer Stefan Eriks pappa. <laughs> <laughs> Precis. Vill du ha det stängd? Ja visst. Ja, okay. fast Lås inte, för måste <röntgen> komma <in> <röntgen> <röntgen> <röntgen> Ja, det är ju bara högst upp. Högst upp, hoppa ner. Ja, som sagt, manga och sådär. Så då tänker jag... Featuring Stefan. Ja. <röntgen> Stefan Old. Så jag tänkte så här, ni vet, ni, ni vet oh. om alla så här amerikanska serietidningar och, sånt där. Alltså mm. och sådär. Alltså Spiderman och sådana där. Så tycker jag ja. inte om, de är så, de är så dåliga. Oh, ja. Jag gillar så. mer manga. Så då, såhär, då skulle man ha såhär, japanska den där kulturen, Så film. Man ska jag säga ultimat land? Ja, där, ja det är det Jag är, från olika, eh... Filmen måste ju vara amerikansk. Ja, eller hur, det måste ju Fan, vara amerikansk. Då måste jag ha 300 miljoner tror att göra en film Ja, vad ska man ha med då då? Invånarna, vilka... Vilka oss såklart. Ja, men... Eh... snyggaste i världen. Svenska brudar, ja. ja precis. That's, that's, uh, det är det vi menar oh. Men vi måste ha ja, svenska brudar Och så har vi svarta snubbar För, ja, de där, för alla, alla... får barn som är så jävla snygga oh. <laughs> <laughs> och Vad är det du snackade om på bussen med mig? För att, om att nåt i Afrika där de var mest Ja de västafrikaner Som är oh. den här Bäst fysiska av oh. eh, oh, Vad heter det? Människorasen mm. Som var bäst fysik in, av in, alla Springer med den av det så, så var när ni jag var Det var det. när, när, när jag var i när det, Nej, här, men det är ju Östafrika är det mer tror jag. Ja. Nej, men då var det typ bara här men då, då springer alla... de i så här, jag vill träna för OS varför då. Jag vill känna på till by. Ge Nej. En de, hade ingen... Nej. <laughs> de hade ingen bil så de spring, sprang med de bilarna för att fås nummer. Softing. Sprang. De sprang med bilarna istället för att ta bussar liksom. Så de bara här kommer alla Det är bara fan de skulle behöva göra det i USA Mm. Här, det var så jävla chocken det är bara rulla eller någonting här det rullar så såg de bild på internet Då det var någon eh, tjock amerikan som var på gymmet så att de tog en stol om rullbandet var i mitten var var så stolspänsa precis utanför där det inte så här kommer att rulla så hon tog och gick så här bara med knäna och ned och trampade på bandet ja. fan ja. vad ja. å vad Ja, nej, men vad chock. Ja. Vad mer då? Eh, vilken eh, alltså västafrikanska män? Ja, statsregimer. Eh, ja, statsregimer ska det vara Kina som har militärdiktatur. Ja. <laughs> för de de är väl landar som så här lyckas att se för med. Alltså de man vet att det är så här skitdåligt att de gör så här att men de säger att de är också. Bara ja, då det Ja, men det är som Ja, väl Nordkoreas regim. Men ja, så nej, Men då skulle så skulle ingen soft. veta sen någon fast då skulle väl bara Ja, det är väl bra det för vi landet. Det skulle vara ha det veta. bästa landet. Du måste vara ja. Nordkorea så det är <laughs> ja, faktiskt. Och statsöverhuvud vår kung som går på stripklubb ja. eller ska vi ha ja, något. Det. det är också för sig som har varit död i 50, ja. som fortfarande så här 50 år. Som folk där så stats jag, jag, jag tycker att jag kör när vet jag inte vad heter han heter Gustafsen väl. Han heter han. Så eller fan snacka. Jag har Han ja, vet, nej. kanske. Nej, du menar djurhot. Ja. Men ja. Nej, det är djurhot. Djurhot ska. Ja, vad får här? Alltså, fatta cool. Han ser ball. Jag fatta kul. Han ser ut som en jävla pajast. Mm. Det är mataledaren att upp på ha fiske. Det är jag som är super Ja, vad heter det? Premiärminister Ska man ha... Premiärministern är den som styr också. Nej, ja, men det, en vi... det finns men ju en diktator. Ha... och sen så finns det en premiärminister som bara finns här som bild. Karl Bildt är det, är, det, är det Putin eller är det Berlås Skåne? Skåne, lätt! Han är det bästa. Putin är livsfarlig. Ja, fotbollslaget som ska vara då. Det måste vara Brasse. Alltså. Det måste ja, lands, det måste lands, landslaget fotboll. är som Ja och, och, det, finns fotboll, det finns mycket mer sport. Nu. Och vad, ja, vad heter det? Flygan, det är Premier League ja, ja. Fast ni heter något annat det heter ja Vad ska det landet heter då? Det bästa namnet. Ja, men, namnet Bästa landnamnet av alla länder Ja, som vi kommer på Afrika Afrika <laughs> <Land. laughs> jag, jag, jag tror det är, jag. Jag, jag tror det är en stad <laughs> men, Ja, det, det är Jävla efterbliven det var ju en kille som gick i vår klass. Vad? Islam. Jaha, visst Det är annat att säga islam än att säga islam. Det blir ett helt annat ord. Alla turkarna på Khanis. Vad heter det? Bästa landnamnet. Det är svårt att I Kina heter inte det republikans folkets, ja, republik ja, folk, folkets republik. Ja, folket, folket republik. Det ser så jävla sjukt. <laughs> Bana diktaturen. Ja, ja, ja, det skulle det måste hetera, det måste heta diktaturen. Folkets diktatur. Folkets diktatur, vad <laughs> heter det landnamnet? Yemen. Niger, <laughs> <laughs> det är, det är bra. Niger är bra. Missar inte. Vad ska? Ande. <laughs> ja, och stats eh, stats vad heter det, polisen eller vad fan heter det, kommissarie <laughs> Niconi. <är> <laughs> Nej, han är <här> han, är han, är rektor, han är rektor. över vad heter det, ungdomssoldatakademin. Oh. Eh, han ska vara general. <här> ja, <här> <Lades> general. general. <här> det <är tynt. här> Vi kommer i vilken, vilken folk, folkvård vad fan heter det? <här> Vad ska Hur djupt ska vi gro <laughs> egentligen? Det måste vara Sverige. Ja, vi har ju flest som Sverige så vi ser att Sve Sverige, Sverige är det bästa landet på jorden. Ja, vi måste ha kungen också ja, på Ja, faktiskt. <laughs> kungen måste ha där, va? Han är, Han är, han är, han är chef för h 1 Han är chef på är chef på h på sidan Kung. han är pimp ja. <laughs> big daddy pimp, pimp minister knugen, ja, knugen. Ja, knugen. knugen. Ja. karl Gustaf ja, Sverige är ju bästa Ex landet Ex Karl vad, vad är det, hur blir vad är man blir hur blir man rasist i Sverige vad är det man säger Att alltså om man säger att man, ja, är man, blir, så man så, blir man rasist då? Vad är det om man säger kung? Jag älskar Sverige, ja men jag älskar kungen Nej, det är, inte Nej, för, jag är, det är inte för ingen älskar kung. Nej, ingen älskar kungen Han är tung cool. mm. <laughs> Och vi älskar bara Han, inte, han inte är inte där som han ska vara som kung Ja, man älskar ju han för att han är så skön Ja, eller hur? så att han inte bryr sig om Titten, vill inte vara kung <laughs> Gå på stripklubb <laughs> Ja, sån. eller hur? hänger med grabbgängen Som alla är miljonära jag, ja, jag. jag undrar fortfarande vad de kallar honom. Mm. Och de kallar honom för Kalle eller Gurra Eller Kungs majestät mm. Vad är kungen? kallar kalle. Det kallat, jag vet inte Charles. Kingen tror jag han. Jana kungen. Det är ju alltid så gamla människor som har här engelska ord. Jo, de är det adliga, är. Då kanske man aldrig. Med adler. De pratar ju liksom i en svängas på stats över Den 16:e. Ja, precis. Men jag har en, en grej, Och en, dikt. en... En ny grej som vi kan ha som fast punkt. Ja, då är det, det påminner, jag menar. Det påminner lite om det här som du drog upp nu faktiskt. Måste jag säga. Vår folk. Ja, det heter. Jag vet inte vad jag ska kalla den riktigt, men jag har skrivit ner det som om du fick välja en. Punkt, punkt, punkt. Ja. ja. Inte, om du skulle välja en, Precis. vem skulle ligga med då? Bara två snubbar, Ja, men nej, fast det är att Man får välja vem... Jag, det jag håller det. för en jag har det är, inget. är liksom eh, begränsat mig, så jag, alltså, får... jag... har... så det är, det är inget att man måste välja, utan alltså, man blir retad för man, den man väljer, okej? Okay. Alltså, jag är ytterst dålig på namn och kopplar det till person Men det handlar inte bara om namn, okej? Okay, jag, ska, jag ska säga här. Till exempel, vi kan börja här. Eh, om du fick vara ett djur, vilket skulle du vara? Jag skulle vara sån här, vet du, en sån här svalad. Svalad? Eller... för jag fråga varför? För att de är C-svinsnabba. Se... C-svinsnabba. <laughs> de är ascoola. De måste ju käka flugor. De rör sig så jävla coola. <laughs> för du tänker ju på att jag flyger när det säger en fluga när det är en Då tänker du att det står bara mat. Och hur fan är flugan i? Ja, men det tycker inte du är kul att käka flugor på. Tänk dig vår jag mat ser ut. Jag, jag är bara käker Eller hur, det är så här... Jag äter inte kräfter, vi... det är äckligt, för fan. Trisk och giv. Skit gott. <gör> det är de smakar det är ju såhär spadet, Juss. Åh, <gör> oh, fy fan. Det är jag tänker halsas spad. Åh, oh, kräft. Sata var <gör> gott alltså. Oscar, vad säger du? Om du fick vara ett djur. Om jag fick vara ett djur. Nej, du skulle vara en människa. Men käften, <gör> du får inte <gör> säga <som> människa. Är det räknas människa som djur? Ja, det gör de. Ja, men du får inte... Ja, så det är ju en såhär... Det är ju ett djur, vad fan tror du? Ja, men man kan ju inte kassa det som... <laughs> jag nej men, Alltså den här, altså för... kan du ställa en följdfråga varför vart, vart ska jag vara? Eller vad man ska säga? Nej vi kanske kan begränsa oss. Ja så men man kan... Säga, om svalar, så kan vi köra fåglar då. Ja så ja, med ett djur i, så att man kan leva så högt upp då säger vi. Ja, en fågel. En fågel, säger du. Ja, men alltså, vad fan, det finns väl andra? Inga här... e apor, fåglar. Det är jag tänkte, så här, den här apan som kan så glida. Nej, så glid. <skratt> en fågel. Är det en flabb? Nej, det är en fågel. Det är en eller ja, en här Ja, ja, alltså Kan de flyga eller de, bara... de, de De glider. Nej, men seriöst, har ni sett en ekor? De kan inte flyga uppåt och flaxa. Har ni sett en glida? Alltså, de glider så här, och så flaxar de så här lite för att de hålla kvar en... de sista två metrarna. Då ja, skulle flaxa, skulle vara en Ja, men det är ju sista och då bara, shit, shit, du måste. Och så då gör du allting för du håller på att dö. Men den har inga vingar. Nej. Är det är ingen vingar. Jag tror inte på den. Ja, men okej, okay, något med vingar. Ja, typ. En ängel, nej. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, vad ska vi ta? Ska man ju ta något stort bara för att det är har en mest svara... Vi ska äta upp Ja, ja. <laughs> kungsörn. <laughs> <laughs> men det är ju bra, kungsörn är så såhär, man dödar såhär. <snar> <laughs> man dödar. Ja man är, man är kungen, Man är Ja, Man är fan kungen. är så Ja, man är alltså. ja. ja, vinnaren. Vi. Man, man, man är. the shit. Aj. Jo men jag tror garnt. <laughs> det Du börjar ta ett svar. Han jag suckar. Kungsa. Jag ska. Jag ska bara fan. Ja, som väntar Ja, kan jag verkligen tänka på. det. väntar ni Sitter uppe i ett träd och väntar på ja, oh, ska här. Ja, oda jag sitter och väntar. <laughs> två har två <laughs> jag har Jag har Jag har fel. Jag har fel. Jag dö Jag har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 Eh, eller vi kan fortsätta med djur. Ja, djur i vattnet. Ja, djur i vattnet. Mm. Så sparar vi de andra grejerna till nästa. Uh, ja, vi, vi kollar faktiskt på någon biologin. Var det så här... Biologin. Var det, biologin. Kollar vi så här, på den här blåvarna som var det, här, största. Här, men... Ja. På, på jorden. Det fanns så här, en, Jag biologin. såg ändå en kol. Cool. Den var det, var... det var så här... Marsfinstans. Det, det, <laughs> det var som, en, det var som så här, den första typ med... Första... Som hade typ käk... Den hade inga vad fan det ser vet vad det är istället? Men vad fan det var en stor jag lång mask typ. Asså. Och så var det en det var typ som en lång jävla alltså var ringmask så det var bättre att vara runt och så att den typ såg Fan typ. har en ja Fast det var så avskott för det var det så att fiskar så här i, alltså, då kunde inte typ ta upp den tror jag det var. Mm. Och så så här, när de kom upp med, då drog den ut så ett släm ur eller så någonting ur kroppen oh. så bildades ett stort det var med vattnet. Så att när de tog upp det då var det så här asglidigt så de såhär ramlade ner. tror Det var såhär skitsvårt att få tag på Och de såhär kunde såhär röra sig i det eller någonting. Varför vill man ha slem? Alltså... Överleva. Någon... Du, fan, du är... tänker ju inte på att det är slem. Varför tänker du på det att du där ska där överleva. där äcklig slem i mask? Du Vadå, jag Om det var en sån där mask och tänker jag inte bara fan vad äcklig det Ja nu ska ju ha lite slem. Ja, fan du, du tycker väl välja ur över... människoperspektiv också. Okej bara... okej okay, okay, ska jag ta... Något, något va någon vacker fisk. är Någon mm. akvariefisk. Ska jag, jag ska ha fångis när man ska skulle ju, den. skulle ju dö direkt så här, för att det glänser. Mm. Ja, jag Eller en gemmodifierad skinande fisk. Ja, men, vad det, det, det finns ju <här> gemmodifierade skinande. Det var därför jag sa det, Erik. Jag har kollat på biologi. <här> ja, ja. Bra. Vad är det Erik? Ma Va? Varför Eriksson först för game okay, inte. Jag har sagt sa det ju då. Mm. Nej det får chilla, så får jag, ja. mm. jag se. Sen så flik jag bränder ni med två först, men mm. Nej. Jag, jag så tänkte typ så, jag jag. så hammarhaj. Ja det det är sånt, en riktig haj inte bara. Det är fet bit haj. Ja. Jag, eh, det är haj. Vet du att hajen den tänder det är inte för att den ska så här, bita. Det ska slita. Så värt. Så det är manvligt. Vet ni att om hajar så... Vad de man säga fyra tandrader? Jag vet. Varför då? För att de måste ha konstant styrsättning. De dör jag. också om man drar dem bakåt och drunknar dem. Ja. <skratt> att de får vatten in i järlarna, så här Från du, fel håll och drunknar. Vi, vi kollar på. Alltså den vägen typ kan, kan väga 200 kilo. Tigerhag skulle vara, vara dum. Ja väg, vad kan en haj väga? Nu Typ 200 kilo. Ja visst. Är det, det är väl. Alltså, mycket ja, mer. Ja men alltså, skitsamma. Ja, det alltså, är dock en haj där. Om det är då som typ, alltså, som typ en mans bredd så ja. Jag vill mig själv som brädd ja, du, ju, du nej, som så som man. Du är ju det som en vanlig man. Du är ju bred som tre män. Ja, det måste ju en riktig biffig. Det no biff. Biff. Biff. <skratt> <skratt> Spottar på bordet jag du då har det bredden så här runt. Då är, då är det så här bara muskler det är helt så sjukt. Typ som jag Precis som du. jag tänker att en tjur var school nice. Sjuhai. Ja. Ja, nu ser nu ser han bara Hi, fattu, så high för att husa haj eller. Sjuhai har dött. mitt ska låta så mesigt som är lite. Hajer för han fick ju svalna förra gången. Jag, jag var en <går> jag var en sär för man så fick ju inte gullig alltså. jag, jag skulle äta typ en fal skulle jag. Nej, så ja. jag skulle ta det, så. Och jävla tungt att bara hålla som att ta Jag skulle vara en en en. De de de jagar så här alltså tar så de bara jävla betar bara. Så här hur jävla lång tid som helst. Inte de växer åt dig. Jag men vad fan ska man veta att de är bäst det. Men kanske jag hugger så då blommor det hänger i trädet typ. Bör... Ni bor för fan i, i vatten. <går> <går> bor ni på för fan på is eller i vatten liksom? Ja, ja. Kanske jag fäster isen. Ja, det det ska hur är Eskimoarna firar studenten att isflock. isflak. <går> ah, snick. Vi kan hålla det <går> på inställning. 28e maj. På Boulevardteatern. Har ni bokat och ni bokat biljetter för alla. Jag måste göra det. Nej, jag är inte bokat det. Jag ska uppträda. Ska, nej, jag har inte, har, är de öppna för bokning? Ja, ja, för fan gå in och gör det bara. Vad ja, måste fan se? Jag måste. Ja, jag Men ja. ska vi ta... Det. Vi tar ett djur till då. Ett landdjur. Ja men jag har sagt ett Nej men du sa ju hajen. Jag kan inte ta en annan En delfin. Mm, jag visste inte skulle ta en delfin. För då de var extra sinne. För du är bögerkult. <laughs> Eller Jag är inte bara ett extra sinne. Du, du, ja, du är tänkte jag. bara att mm, tjejer gillar delfina. <laughs> <Ja, laughs> Delfiner är smarta. Om jag fick vara ett djur så skulle det vara en delfin. <laughs> för delfinen är fri. Fuck <laughs> it. <laughs> Och djup. Visst så, ni så, jag, att USA eh, hade såhär typ Nåt program för rektare skulle jag simma med delfin <laughs> <laughs> att att det skulle vara bra för en Jag tror de hade sånt Det något något program för djurlivet eller alltså, något organiska eller så säga djurlivet så så det är så där på så delfiner så att upp dem så militärist ja. eller någonting <gillan> och så säg du ut om i havet och ormmask. <skratt> <skratt> Rätt farvä <Badsamma> ägt. <skratt> <skratt> nej nej nej. Fuck this shit. Ja, jag nej, om jag som delfin så skulle, jag mitt... jag en jag jag skulle så ropa bara. det skulle jag. Jag är precis institutional. Jag skulle då låta Sen kommer jag en jävla blup Jag skulle säga att skulle leva så skvätta ner så här Linnen. Ja, just <laughs> <laughs> igen, det. Woho, kom en delfin! Det skulle bli... Tjejer skulle rida breda det hela tiden. Jag vet inte, jag har, hört, jag, upp. jag har hört det här någonstans. Jag vet inte vart jag är. Det är mycket sånt här. Ja, det är, ja men ja, vi, vi är inte kärlekritiska här. Det skriver jag på... Min, min, ja, okay, då var det att det var någonstans som sa att alla ser att det är så jävla smart att med här, mm, nästa jag smart, dum, ja, de är så här nästan smartast. Ja, att de är... Du menar att det blir lika smart som en fyraåring åring Verkligen. Ja men varför är små Jag fast de är att jättesmarta jämfört med alla andra ju. Men varför som en fyraåring varför vad kan jag de göra? Så typ en kråka som var jobbig och, och... När jag sa det. Nej, jag förbi idag som vi hemma vid mig, typ där där bo där. Ja. Tänk dig hur jätteskönt att vara barn för man kan bara helt spontant bara börja ruscha typ bara springa. Kan jag inte göra nu är det? Nej. Jag, jag, skulle, jag skulle göra det nu. Då, det då, göra då. Så, som ett jävla mongo. Tänk Men att om, ser... det, om man är så här tre år. Då är det okej ja. att gå. Och sen helt plötsligt bara börja spurtas. som ja. fan. Vi ser att du är så här på plattan. Och så ser du någonting som du tycker är intressant. Och så så så springer springer han in det var springa kan dit. Jag gillar ska ska ja, många tänk, tänk om att politiskt kan inte. Jag eller tycker du bara jag sen en sten och jag bara shit. Man kan ju införa. Ja, jag springer dit sten. Inte mycket att alla börjar göra det. Jag ska mot, kanske det en makt. Ja, jag ska fan införa det. Ja. Springa. Okej, okay, alla som lyssnar på mig, all alla alla våra helt ny springfartid. i dig. Man ska springa. Ja, ja fan. Det är ja, en jag en Försök att få det i USA så. Men alla ja, bara två listor. Då kommer du fan få Nobels fredspris. Inte fredspris. Nej, men, Nobels, eh, ja, vilket av, vilket av om, om man skulle få välja ett uh, Nobelpris. Ah, ja, det hänger på min, mm. min grej här. Vad ja, är bra? Vilket skulle man ta då? Alltså skulle man ha gjort något det, för eller mycket fått hur mycket man skulle få ligga om man hade fredspriset. Jag kan Jag bara typ fredspriset, lite litteratur literat och typ kemi. Nej, men måste vara gift för fredspriset. Varför då? Man kan inte vara singel för när du räddar världen utan du måste ha så här men det är klart att man kan fräspla då. Nej men det är ju i Norge även har det. Är. Men jag jag vill ha ja, för kemisk skulle fungera. Ja, men det är på typ natur. typ. De måste jag, man ju bara vara på Ja, igen. Men vad vad är det enklaste man kan få tror du? <laughs> ja det. Men, jag, jag kan äh, säga så här. Då. Det var en kille. Han var en bankman i sån Ek, och ekonomi. Då. Vad så? Vilken Nobelpris i ekonomi? Nej. Nej. På det. Han, var, han var i bankman i Afrika eller eller någonting sånt Och han, le, han gav små lån till kvinnor så att de kunde starta nya företag. Mm. Och så under fem år har han gjort det och så här då uppmärksammades så och då mm. han fick han Nobel fredspris va? Fredsprisen? Ja. Mm. För att han, ja men han så här, gjorde då var ju fred mellan män och kvinnor. Eller? Nej, men alltså det det, det, alltså det är inte fred, fred som alltså män alltså det var hur manit alltså att Aha, bara för där hade de, då hade de aldrig kunnat göra det och så han fick det framåt sårblandat och så vad är det? Ja, jag kan ingenting inte typ komma så. Att helt klivat Filipps för sjuttons hälvis så sluta få förlorad. Du har fått förlorad. Du är <tryck> <var ju> där för att bli med dig. Jag stod <tryck> sen så tog <tar> han <tryck> livet av mig och fixade fred så bara vinna fredspriset. <tryck> han har ju på förlorad. var det här för han tog livet av sig. Leder du då? i du en sån här som bara, nej, förintelsen, det är en myt. det är inte förintelsen. förintelsen är. Vi landade på månen jag har sett studien. Studien, det är väl mer en än att, var flaggan, flaggan, flaggan blåser, blåser. fast inte blåser i grunden. Fast blåser verkligen, det var bara att den skakar efter att de satt jag ner. Eller så. Jag tror att det stod någon bakom en hårfänse. Och blåste mm. på den. Han Varför stod det en Varför fick man energi? Han måste ju ha haft något, så här, typ, något syre eller något som... En... Han hade en syre typ. Så man höll framför en fläkt såhär. <skratt> För att det skulle se coolt ut. Så bara, God bless America. Men det skulle hända om man blåser i vakuum? Mm. Vi skulle åka ut. Vadå om du blåser Allt. i vakuum? Alltså om du hade såhär att du öppnade direkt då var det du ju direkt. Ja du allting instativ. åker. Ja, ja. Och. eller du fryser och så. så äh, Vänds bara inte in eller? Vad sa du? Jag såg en film. Ja men allting inuti din kropp kommer sugas ut typ. Ja ska varför då? Men det är vakuum. Det är sån jävla hårt tryck så allting bara. Ja det är också. Jävlar. Men det är ju trycket som gör bakom är det inte det? Nej alltså det, alltså, vapen, alltså det finns ingenting där och Precis. så är det du lite som finns. Nej jag tror att det bara är syret som åker ut. Ja, Eller alltså luften och alltså att det då åker ut så direkt. Jag, jag såg en film att det började typ i hans ögon det liksom bara... Ja, men det kanske är mitt problem. Alltså jag har aldrig varit i rymden, så jag vet i inte. Fan. De, som, de som i liksom andra filmer i Star Wars, när säger saker i rymden. De och det, och det, och det låter. Ja, nu. Skjut det snabbt. Det är ju ja, det vi spinner. Tänk om man hade sett Star Wars utan de där. Så jävla dåligt skulle vara när de fightades i rymden. No, Fyfan vilken dålig film det skulle vara! Han bara, vad fan har hänt med ljudet? Ja. Vad är det här? Så bara, nej det är nya realistiska Star Det Tänk om man gjorde alla filmer så. bara, realistiska hela tiden. Real. Var var ett... Ja Varför dog Darth Vader egentligen? Vi har inte sett då. Han tog ju en jävla... Nej. okej. Okay, varför skulle han dö av den där masken liksom? Och han tog av sig. Den som gjorde så han andades, men det var inte därför han dog. Det var han så byggde... ju för att han tog ju vad heter det han onda snubben? Kjesa... Ja, Darth Sidious. Han tog ju med sig honom och hoppade ner från Nej, han hoppar jag han kastade ner. Ja, men här, jag, jag känner att det här är inte jätte relevant för... Jag kastar ner han i samma alla ursätts stjärn. Jo inte de du liksom efter blir ner. Han ja, har inte sett stjärn. Jag. Ja. ja. Vi visar så här klassen. Ja, på Lindberg. Chef. Men hej jag jag jag tänkte jag diskutera en sak här Okej, Som jag Ja, men nej, ett hål i bordet, Alltså sån här hål i Ja, så, för, för så här, hål i bordet. Det är den gamla gammal ja, alltså vadå, vad du alltså hur du, alltså menar du såna här där det är som helt ner som är så här i skolbänken som ett helt hål i bordet rakt igen som så här man kan peta in fingret det finns, på i det. Jaha, jag går inte på en så dålig skola. Men nej. det är ju överallt enligt. Ja, det jag är jag, men det finns inga såna hål. Jo. Nej, det mesta är mest en liten grop för att man har suttit ut med sin penna. Men jag... nej, nej, det är lite hål i bordet, det är så att det är skit mycket. Men vad fan du upp Vad fan då, ska... Vadå, då? är det när det är fyra bord som ska bli ett så här? Om man säger så, här, sätter upp en, så här, ett hål i mitten. Eller... Det, det kan vara ett sånt att hål för att det ska vara att du ska kunna ha datakabler. Nej, men det ser exakt ut som någon... Såhär, det är vanligt, såhär, såhär, såhär, såhär, inte. Men det är någon som har tagit en kniv och... Det, är såhär, det ser ut som någon som har tagit med din penna och är typ fem år och snurrat så runt den i cirklar. Ja, okay. ja, vad är det med sådana hål då? Jo, men det är skitigt. Jag fattar inte. Jo, men, Finns det många sådana? Nej, jag, jag, jag ser typ här, ja, men... kanske en varannan vecka liksom, såhär, jag Kan liksom. också det är ha samma bänk. Bort. Kanske också. <laughs> <laughs> men liksom, fan. <laughs> jag, jag, jag kommer jag sätter förut liksom... Det, det, jag, det. Det, var bra. det var en bra diskussion Ja men vad fan Det är inte jag inte var den Eller alltså på hål i bord Avståndet mellan plankor Jag har, så här, inget, jag har inget på det där alltså, Det gör så alltså tråkigt nej. det Vad smarta vi är jämfört med ni, dig menar jag. Ni hade sett det, ni är ju Alltså man har ju sett någon Jag har man... en till, ett till djur vi måste ha till Ett landlevande djur måste ni välja också Elefant Stort Guds Då sen hänger i marken Oh, nej. nej, <gården> det gör ju det någon <gården> nej. Eh <gården> <gården> på äh, Västafrikanska sjöar och då. <gården> nej, men... vafan. För... De var ju mest, de var ju mest inte att ha ja, en man kuk som inne i marken. Nej men jag jag, jag, jag tror inte att och... det är så fysiskt praktiskt att ha det om jag ska vara helt ärlig. Det här <gården> <Plaktiskt>. <gården> kliver på något ramlar den slits <gården> av. <gården> jag, jag skulle vara en dinosauriast. sånt något för sig. Måget och ta något som är utdött. Ja, och... och, och, och, och väl är det coolaste, och att du tar en Ja, inte så en sorts dinosaur. Vi såg alltid av T-Rex. Vän och cola. Vet du, du vet du stora men de där? Nej. Ställ dig upp. Som en människa typ? Nej. Ta handen vid ditt knä. <glar> där. Vad Nej! De är <glar> så korta! Jag sätter <glar> sett Jurassic Park, okej? ja och det är väldigt såhär, historiskt ja, har Jag jag faktiskt sökt på det jag har sökt på det på Wikipedia, <laughs> ja, <just> det, Wikipedia. <laughs> ja vi är inte oj, källkritiska oj, oj, här jävlar, alltså. ja men då var ja, du sett... reda på saker och sen, har du sett den här med vad är det, är det... Men jag... Will när han åker i åker uh, i ja då har det ja då är de då är de så därifrån här är det löst En B-film BF men skit samma, håll den sät på hemsidan. Fortnite är inte typ ett platåhistoriskt ben för den här så De är inte typ så två meter höga. vad spelar för roll? Vad fan? Face. Face. vad skulle vara då? Terrisera tops. Inga jävla 10 riksor för jag kör nåt else så finns det idag. Jag verkligen vi fått fanfall och nu levande djur. Jag tror inte det var vad jag ens har in förstått i hela poängen. Jag tycker det blir för instund sådär som ingen har märkt. Nu. Ska jag ta ur ett mansperspektiv eller ska jag ta Väldigt manlig djur. Ja men jag neutroligt. Ja så tänkte att det är bra ar bakterier för att de såhär inte parar Det är inget djur heller ju. De, ah, de det det är ju bara bakterier. Ett bakterie är inget djur. Mm. Det är ju någon slags egen organisation. Ah, Okej okay, då. Um. Oh, shit. Um. Mm. Mm. Och vem väljer på riktigt bakterier Om man får välja vilket djur man vill i hela världen Som lever på landet B Det finns jättemånga B av mig B bakterier! Den, De lever bara två minuter så, Ja verkligen. Så får de så här 40 barn samtidigt. Man tänker ju inte på att man lever Förökar sig genom celldelning <laughs> Jävlar om ditt liv Tänk om du skulle göra det <laughs> jag vet inte är. Shit. Liknande, Nej, det blir känns så där sakta kommer någon annan person. Nej, ute känns mogen. Som jag. Nej, ute känns mogen än. <laughs> <laughs> men det kommer väl. Ja, det hoppas inte. Jag, jag väntar. Jag är <preoccupar> totalt bara 18 <laughs> Ja. <laughs> bara. De blir känns när de är typ 12. <laughs> <Ja. h hold> <Men h hold> men det är lugnt <huvud> Inte men ett landlevande djur. Alltså man, man kommer ju aldrig på... Okej, okay, jag kör väl så här Jag kör väl... Uh, jag kör väl uh, björn. Men björn, det är rätt så ofta. Jag kör, kör alligator som lever så länge. Eller när man lever så länge. när ja, men den är gator då. Väl... är ändå tungt, då får man checka lax och det är fan gott. Det är ja, så. Då får man checka lax. Om man är? Om man är björn. Ja. Och det är fan gott. Ja. Fast det är inte rått så som man kör av med ben och du fattar du inte om du är björn. Ingen, ingen <laughs> jävla djur äter till lagad mat. Och fan. <laughs> hundar eller katter? Ja, just det, jag skulle ja, bara bli en inne katt fan vad soft liksom. Och fan jag, ja, vara ligga, gud, Nej, jag, jag skulle bli ett en, en kort så här tjock liten bulldog. en, det, det, det, det, det, det, en det är stor far, fet det. jävla bulldog sånning en katt en ful, en en ful, mops. En ful. Fan, en mops. Men det är ju en sån bulldog du tänker på en mops tror jag. Jaha, ja, jag det ser vet. Som någon har liksom sparkat i ansiktet på dem. <laughs> ja <Sjärla, laughs> nah. Åh, ansiktet pilla. så sitter så den näsan och munnen sitter på en människa där de säger klämt ihop, klämt ah. ihop Nej, jag skulle nog en katta så, katta. Ja, katt sätt. slags en puma ja. eller en men en inomhus, en, en, en, en, en, en, in, en, en in, kanske kanske. Ja, men vad då? en puma då bara? Så Jag kör jag kör på mitt vad var det hade? Du sa väl innan jag så sa... Björn. Björn, För vet du varför? De har... Vad säger Att de hade tagit björnar och så hade de tagit lejon eller tigrar eller något sånt där. Och parat dem. Och nej, nej fy fan, nej fy fan. fan de äh, lät dem lä de slåss. var <laughs> folk tittade på. Yes. Vet du vem som vann? Björnen. Ja. ja, vet du varför? För att du tog den. Ja, men, ja nej det var ju fort. Nej, fattar du, äh, Man tror att såhär, jag tror bara Leon eller Tigre. Man mm. tror att den ska sägas rivas sen eller nånting. Men då sen Björn i semvik större. Så när den kom, då så fattar tog björnen, slog den i ansiktet och slog krossa skallen henne på den. <laughs> <What> <laughs> ja, så de, de som tog de, de som tog in så Björnar och eh, <laughs> fan besvikta. Ja, matcherna vad fan? var ju lite 5 sekunder så ingen hann ju bli full och det var idé de skulle tjena pengar på att folk <laughs> skulle sätta <laughs> sig och dricka. Nej men, jag har att så här en strutt sitter där så här, dricker och dricker bara Jag skulle fan bli en älg oh, Skogens kvåning ja, yes, oh, Det är inte skogen, okej okay, då Det är alla djur, man kan inte liksom Bli skjuten i huvudet, ja, vill du Kov, ju inte Av att bli skjuten Nej, fan, i huvudet ja. I, I, vad heter det? Slakthus. Nej du vet Jim carrey filmen mina jag och eh, Irene hur får inte de nu? Ja, men då är det att han så här Ska Tansar. avliva sen uh, Kos man körde över <laughs> Och så sköt han så fem skott i huvudet Och han dör inte Vad dritt Ja, och uh, sen så Då är det att han har så här Tre stycken svarta söner Och så här bara yeah, I'm gonna go And uh, do something In Washington I'm gonna go work And you know You know the rules of the house No bitches after 11 <laughs> <laughs> Så jävla bra. Ja, det är lite weird den där. Men jag, jag har inte ensumsat. Aha. Säg. Har du valt valdjuren? du ska det vara katt. Jag ska katt. Katt, björn. Vad fan var det alltså? Älg. Älg. Skogenkoning. Det det blir packat på så här jäst äpplen. Mm. Ja, sena såft. Säg du att döda det det schemas på Youtube. <laughs> Folk älg. skulle döpas efter mig fattar du. Åh det Du var en björn. Bear Grylls. Bjär. Nej. Ja, men fattar du så här, har ni inte tänkt på den med liksom? Eh när ni då. Vad vad vad, du man tänker på samma sak som alla andra? Ni ni borstar ni då? Ja, jag brukar göra det. Ja, och det känns så tänker man, man råkar så här Tänk Tänker man råkar ta fel handkräm, alltså man tar något så här. man tar Eller någonting och bara Ja men, Fy fan, vad och bara... oh, fan, vad men det fick fa jävligt. Vadå? Åh för fa vad vidret. Men ändå så efter blir det Ja det går, god. Ja. Det är svårvaxbad. Ja, den sån där och bara köra lite. Liksom. Kör igen. Fattar att du måste vara så här hur kan som helst de skulle göra det. FF och ta Koglans och Kolas sås. Se jävla åt har hade inte sockerbitar sen. Liksom. Men man hade ju allt. Det är Så jävla vidret. Var det så här, typ Marcolio wow. och, och, <laughs> <Ja, just det. laughs> och Plexus Och Plexus hund Ja just det Och Plexus hund Hade slikad någon hårfärg Och de var klädda <laughs> klädd. Plexus gick jävla man Åh alltså. oh, vilken stjärna Fan det programmet var ju kul. Alltså, Plexus och Marcol Var de så här Bästa radaparet här Ja måste man vara såhär Bästa radaparet på tv Ja Svensk det i alla fall Sen kom Filip och Fredrik typ Ja Men före det var det Plexus och Marcolio så jävla kungligt gjort. Vad gör man kungen <skratt> ut? Hon med fortfarande på en här barnhiphop. Uh, nej, han har han, han, han gjort något som heter Hemmafest, vet jag. Det låter inte som en barnlåt. Nej, han har nu gjort det. Han kanske har lärt sig att alla som lyssnade på honom när de var små... Så han Löt, vi ja. Lyssnar på honom nu så här ironiskt. För det kanske låter jag ha så roligt. Det är, mm. ja. det är när alla... När det är hej, tjej, grej, hej, tjej. Ja, hey, så jävla bra tjej. rim. Kungligt gjort. Vi vill fan göra låtar också och allting ska du göra på hey och shey och gay och, och sån där killen i FCZ som alltid hade, hade bäver och bäver be, be, bäver och gay bäver och gay Aj, bäver, säger, och, tjena, och, och gay det är bara för att man säger att man säger och gay det bara gay grey <rör> och så vidare jävla och <smiljur> jag kan inte sjunga alls och jag kan inte spela bas men jag gör det då <laughs> Det är ju så jävla bra gjort. Han kan ju fan spela fotboll fotbollare. Ja, han var en av de bästa i alla fall. Jag vet inte, vem var han? Det var där Britney fan Nej, Nej för han, han kom in på säsong två. <laughs> ja, det var ju skitrödd att de tog in folk på säsong två. Ja, det, var ju det var för folk bara slutade. Det är riktigt sluttade. själv i navel, vad heter det? Jag Nej, det jag The Navel The Navel Blood. blood. Ja, just det, jag har inte läst The Dagens Manga. Ja, det mm, ju intressant. Hur länge har vi spelat in nu egentligen? Men det kan vi inte se. kan inte se det, men vi måste mm. ju... När började vi ungefär? Klockan är sex nu. Vi står alltid någon ja, fråga. Sex. Ja, nej, vi vet aldrig, vi har aldrig någon koll. Vi måste börja, vi måste börja, vi måste spela, igen. Vi måste börja vi måste spela, jag vet inte det, en sån här vet du, en, record, vet du en, en, en timer. En timer, precis. Få en timer på min eh, mobiltelefon. <laughs> ja, det. Oh, det här jag känner jag inte. Men vi kanske, solen, solen låg ungefär där. <laughs> alltså, ja, just det. Infär, det kommer mest ministernatur fram. Ungefär 14 grader. Har du, räknat, du är 14 grader? Ungefär, okay, okay, Utan gradskiva. Med Nä, det skulle ju reta en ännu mer om en sån gradskiva mot sunn Det Det diffar på 2-3 grader, men det är ungefär ett. Halvtimme, e 40 minuter, en timme. Jag vet inte, upp i de 40 nu. Fatt det var smart. Det är Fett soft, och var smart Fett soft och vara ja. smart, ja. Där hör man ju. Där hör man wow. hur smart du är Erik. Verkligen. en <coughs> bra utsikt från det stället. Ser, ser, ser man ser ut över hela den vackra och farsta viken Femska <skratt> vik <like>. och byggden <skratt> i Gustavsbergs stad. Gustavsbergs toalett <skratt> uh, toalettfabrik. <skratt> Det är fantastiska. Det är ju en keramiksfabriken heter kallar vi toafabriken därefter <skratt> <skratt> <skratt> Toaletten är legendary vad <skratt> lite i dockel möjlighet. Kan, kan inte gå på toa med gott samvete om man inte i Gustavsbergs toalett. Det borde fan slogan-tävling till Gustavsbergs toalettfabrik. Det fabrik Gustavsbergs toalettfabrik som äger mig. Det är just do it. <laughs> aspired, just do it. Du har lätt slogan. Just do it. Gustavsberg, just do it. De tar världsrekorden i touchdown-tjånen. Speed-shitting. Ja. Ja, de tar en finch i uh, American Pie. <laughs> <Break -shitter. laughs> I had a Gustavsbergs toilet at home. <laughs> oh. That was what I owned, it was what I told. Hur fan vad World yeah. famous. Mm. Well, well, vilket av våra efternamn låter bäst att säga på engelska? Mitt. Mitt. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> och riktigt, jag var i London, det lät avsmål. Tengvål. Det låter till mig som att det är Alba. Oldboy, jag vet inte. Oldboy, Oldboy. Det är jättedåligt, Erik Alboy. alltså det låter för, för långt för att jag hey. okay. yeah. so ok. yes. Det är konstigt, jag säger Oldboy, det är skit Oldboy. Det är skitkonstigt, Magnuson! det är jävla... Det finns ju amerikaner och sådana som heter det, med Magnuson. Ja, som heter ett s Idiot. Jag sökte faktiskt på mitt namn på Google igår. Magnuson. Oskar Oskar inte Magnuson. vad fan bara, vafan, intelligent ja och det finns du vet som Emil hittade sen och glasögon så här med Oskar Oscar Magnusson det är tydligen att glasögonmärken sen som svänger det som heter Oskar Magnusson. <laughs> Nej. Får Oscar brorsa, Magnusson att man äter men din bror Ulrik Munter AKA Ulrik, <laughs> Ulrik Munter hans namn är fucking överallt All, alla i, alla ihop med honom liksom så här du menar, du menar att. Eh, är bland annat. men... Vi nämner namn här. fult. <laughs> fult att ha <alta> folk, <laughs> folk som heter Amang, Ja, De är fulla. Som Nej, vad då Ulrik Munt? Du kan ju ligga, säkert. Ah. Uh, ja. Klart som fan han får Han man vill med melodifestivalen. Om man får inte göra mig känd, då får man så liksom, här. Vad man att min melodifestival får han inte ligga? Med. Jag Klart som fan man får ligga på det. Tror du Björn har en liten ligga mycket? Ja! liten <laughs> liten <laughs> spela roll. Det är så vad fan vill ligga mycket med henne. Ni räknar så det, det, det räknas för fan också. Det fattar man efter den där låten bara, Kärleken, där, kärleken kan <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> alltså, Ja, ha, han hade fan brödkräm i ansiktet. Hur fan vad. Eller vart fan annars <laughs> sa jag liksom. är ju att ska i det så gammalt, Brunkräm är ju så bruna uh... Ja, det är, är gött. Så, ja. så små inlägget. Jag vill fan tro att Björn Ranlid låg med den där bruden som har hade låten i emellan pauserna på melodifestivalen. Mm. de gick in i låsen och bara körde. Han, han, han är henne tal här med och han sin... fortsätter snackarna gjorde det ja det är klart. Han resi... ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja om inte man... Om kvinnan... Om kvinnan säger nej till mannen säger. Det är 60 år. Det är mänskliga givet. <laughs> Samtidigt som man sätter på henne. Någonting roligt. var jag att Torsten Flink fick tredje mest röster av de som ringde in. Det är för att Sverige är dum i huvudet. Rasist? Nej. Racist, ja. Sverige är ingen ras. <laughs> Sverige är rasen? Jo. Men, det... <laughs> Men du är en nazis. Nej, jag är inte en Att dela in folk i ras, det är för ah, det att vara rasist. Ja, men, jag, ja som jag vet. Så. Men jag gör ju inte det. Det är inte Men så är det Sverige ingen ras som har pågående ras är det, rasist. Ja, oh, shit, no. Jag är inte fällan. Men det är så här, om man också frågar, racist. är du rasist? Ba? Nej. <laughs> säger du, du, jag. du kan inte säga nej, du kan inte säga ja heller, nej. Men, <laughs> du kan <får> ju inte säga <laughs> ja. Nej, nej, men om du säger nej, då är det också bara... Det är ingen som säger ja, så alla säger nej. Ja, det är klart. Men då är det också frågan, vem frågar? Är du rasist? Man får ju fråga en hel Feminist. Feminist. Feminist. Är det någon fel med att vara feminist eller? Det är en helt annan grej att vara feminist och att se, se, vara feminist fast att tycka att se, så här, kvinnorna ska ha mer betalt än så här. Inte att de ska tycka att det ska vara jämligt, utan att de bara vill att kvinnan ska upp. Män har varit så himla dåliga så de ska bara neråt. Det är ingen som tycker det är ju. Det är bara du som tror. Vi Oscar, har sagt att du inte ska vara källkritisk i det här programmet. <laughs> Oskar Kjellar är kritiska. <laughs> Oskar källa är han själv. Han är rädd Bland att annat kvinnorna det. ska ta över. Nej, nej. inte du det? Nej. Jag vi tycker det går soft. Vi har ju två uh, kvinnliga arvtagare. Eller vad fan man säger? Arvtagare och, och Krono. Och Vad är det då? Ester. Vi tar... Uh, och byter ut den ena och sen så tar vi in en annan istället. Istället. Estelle. BAM! BAM! Vad har du sett tänkt på sådana där va? Du vet att jag har en ordvits på Estelle. Du kan få dra den för oss de som inte har hört. Vi gjorde det nyss. Jo, men inte Estelle, inte Estelle. Ja, men vafan Erik! Jag vill inte förstöra dig roliga. Well done. Tack. Empty joke chicken. Ja, Why do black people do basketball? Because it's good for you. <laughs> så det, vad säger, det där. Jag har sett en beredskapsata så ska vi dra in. Vi ska och ska vi på att ta av sig till träningen. Det, det är dags att avsluta. På. Ja, på. Mm. Med till. Då drar jag av det. Men hanterar av det på deklarationen sen. Först jag måste deklarera. Jag, jag... Ska du deklarera? Jag fick inga jag kör ingen pengar du? på så där va så det lynx. Hur fan ska du kunna deklarera? Jag vet inte du gör det. Vad fan morsan skulle jag göra? Ja, har någon som har något eh, mer att säga? Uh, jag vet inte. Vi borde ha någon slags catchphrase. Mm. Men det har ingen. Uh, tre. Oh, Skit i alla andra poddar. Lyssna på oss i stället. Mm. Om, om någon lyssnar på oss. Min först har inte kommit på någon bra historia på länge. Du <laughs> blir ingen anekdot idag. Nej. Aj, aj, aj. Tyvärr. Jag börjar med ursäkt. Fy fan vad dåligt. Det är nästan lika dåligt som att Erik inte har gjort den låten. Men. Ja det inget... det kommer, avsnitt 1000. Just det, vänta, jag kom på det här att vi... Det kanske blir annorlunda i, i tekniken när vi laddar upp avsnittet. Så. Varför då? Därför att den där jävla skithemsidan som vi använder nu har så här Man, begränsad. Vi får, vi får, vi får, vi får ingen avsida. Så hälsida. vi får använda Soundcloud tror jag. Det är väl fritt. Ja. Oh. Mm. Och det borde funka. Ja, ja, men så så från och nu så kommer vi förmodligen eh, bara att fängas på Soundcloud och Jag tror iTunes. att de vet det. Ja, där. jag vet, men, men jag måste ändå få, få igenom det här i mitt ja, e-tubepås. No. Ja, a a to self. Såklart <laughs> Facebookgruppen med fyra ja. medlemmar och sådär itis. Det är fantastiskt. Och du är en av dem. Ja, ja vad fan likar inte ni för? Varför, inte gillar vad fan man kan inte man själv gör. Bara... inte? Om man inte gillar det man själv gör, vad är då poängen? Ja, men var fan man behöver inte gilla på Facebook för det. Nej, okej. Okay. <laughs> gilla, gilla. Du avgillar inte nu, för vi kan ju inte gå bak det är den här liksom, vad heter det, jag gillar dig och sen så bara, ja ah, vad bra, jag gillar gillar, <laughs> jag gillar gillar, <laughs> det är det jag är inne på nu, eller tack, det borde finnas en gilla gilla knapp liksom, nej men du fattar inte, jag gillar ja. gillar dig, på gillar det, att gillar dig, ja, ja men tre, tre, tre trevlig helg, tre. köttbullar och kanelbullar, nej vadå nice? var, var det? köttbullar och kanelbullar, vi lät bra, det är så onödigt, det varför vad vi inte bara hejdå Jag kan inte